Прокинулася двіга з жаху і прокинулась від грому тільки не землі, а гармат. Замок воздавав Ясу королівському почту, що наближався пишно від кам'янця. Скочила з ліжка Ядвіга, убралась хутенько і вийшла з панною Казимирою на кружганок, з якого виявився чудовий прозір у далину. Вийшла і скам'яніла вона від незвичайного видовиська. З усіх замкових балконів звисали вниз розкішні ясні килими. На шпилях баштових маячали короговки. По мурах і бойницях стояли скрізь озброєні вояки. Ранішнє сонце грало сліпуче на їх блискучих, срібних та сутозолотих телягах і шоломах. Край залізної брами, відчиненої на розмах, стояло в ризах духовенство, оточене хорогвами, хрестами і звіздами, з біскупом на чолі. По крутих сходах, вибитих кривулями в скелі, по мосту, і аж геть до другого узвозу протягнено було сукно червоне, як жар, а по йому посипано було скрізь зелених віточок і квіток, а на тамтій стороні стояв комендант твердині, пан Бровальський, і дозорця замку, пан Запольський, з почтом. По балконах, кружганках, дахах щулився і мостився народ. А з-за синястого лісу виступала блискуча кіннота, попереду якої на білому румаку їхав огрядний лицар. То був король польський. Враз за зближенням пишного поїзда з морів гукнули ясу громами гармати. Білявий густий дим вилітав з мідних пашцівками, кучерявився над урвищем і, покрашений сонячними рожевими хвилями, плив по проваллю. Коли король на'їхав до узвозу, комендант, ставши відомість про тверджу, відступив набік. Усі короговки спустились перед королем тричі, а півчі в білих сорочках, обшитих плетевом, заспівали разом з ксензами Тебе Бога хвалимо. Приложившись до Христа і взявши благословення, король нарешті з'їхав на місток брами при заглушнім галасі. Вік довгий, нех жиє. А князівна Ядвіга разом з панною Каземирою стояли давно на порозі край дверей у палаці і ждали гостя. Велична картина, що впала зараз на очі Ядвізі, зрушила її надзвичайно і нагнала ще більше страху. Так що коли король, одержавши справоздання дозорці, скочив з коня і став наближатись до неї, то князівна так збрідла, що панна Каземира злякала, щоб вона була незумліла. Але король з такою чарівною, ласкавою ухмилкою запитав «Так це доня мого найкращого друга, князя Владислава? Що у Ядвіге десь дівся той жах, І полумінь пихи самовтішної зайняв її щічки рум'янцем». «Так, найясніший королю, я його дочка», Відповіла вона сміло та й поцілувала протягнену ласкаву їй руку. «Ні, моя прислічна дитина, Мого друга дочка має бути привітана мною не так, і він пригорнув до свого лона князівну і поцілував її тричі. А тепер я приймаю в себе гостя князівну, а ми зауважимо, чи її мось так само привітна й гостинна, як її покійна матуся, непорівняна лукреція. І король тихо зітхнув. Не від захвату, з природним полобом і зручністю, ядвіга простягла руку до широко розчинених дверей і ввела короля в пишну патретну залу де готовий вже був розкішно обставлений стіл. Король сів на почетне кріселко і припросив Єдвігу сісти обіг себе. За нею вже сіла Казимира, як опікунка недорослої князівни. Підтоптана пана до того була зрушена такою честю, що мало-мало не впала стільця. За панною Казимирою порозміщався блискучий королівський почет. До столу завітані були і комендант, і дозорця замковий. Коли всі посідали, Гайдуки в дорогих гербованих уборах стали розносити розкішні потрави і наїдки, ядвіга трохи заспокоїлась від буйної радості, що сколотила їй серце, і змогла вже озирнути пишну громаду не сп'янілим, а міркуючим оком. Король, що сидів поруч неї, був одягнений простіше за інших, а решта придворців сліпила очі баєчною пишнотою. І Єдваб, і Оксамит, і Соболь, і Горностай, і Срібло-білі Плетева, і Золото, і Дороге Каміння, все вабило і тішило око своєю красою. Багато сиділо користола гарних облич, і мужніх з підголеними чупринами та довгими вусами, і юнацьких з ледве примітною тінню на верхній губі, але Ядвіга зразу пізнала знала між ними свого короля, хоч би його й не показувано. В рисах обличчя його ясної мості було стільки шляхетства і лицарської поваги, у погляді великих сірих очей світило стільки влади і величі, що мимохідь перед ним сумирялась гордота і виринала покора, а безмірно ласкава ухмилка його і щире поводження зразу прихиляли серця.